Тут же спішився, швидко роздягся із капітана, залишившись в одній сроці. Тоді глянув на свою рану. Вона почала стягуватися. Я вже казав, що на вбранках все заживає в десятки разів швидше. Наново розірвав її, сіпивши зуби від страшного болю. Знов потекла кров, я вимазав в неї себе сідло коня, тоді повикидав далеко в кущі одяг, зброю, навіть гроші на церкву, які ми собі з друзями розділили на трьох. Почувши ту під копит, розлігся посеред дороги. Розділ п'ятий У білоруському полковнику я не помилився. Він тим проїхав повз пораненого на дорозі. Гледівши мене, Козаки спочатку насторожилися. Вони швидко переконалися, що це не пастка, перемовилися кількома словами і кинули мене впоперек на мого ж коня. У них ще були поранені товариші, які схопили колю, щоб лазали шаблю в бою з нами. Ці ліси були хлопцям нечей добре знайомі. Бо рухалися ми в темряві досить швидко. Ще до півночі прибули в бихів. Містечко мені не вдалося розгледіти, адже було вже темно, та й споглядати краєвиди, лежачи на коні до дупою та вниз головою, не дуже зручно. Зате будинок не чає, я оцінив належно. Одне слово «добротний». Коли важкі дерев'яні ворота відчинилися і ми в'їхали, нас зустріли дружнім гавкотом собаки. Нечай гукнув до них, і ті затихли. Почувши тупотіння копит, з будинку вискочила челядь і сама пані Полковникова. Козаки допомогли челяді зняти з коней поранених і віднести до однієї просторої світлиці в будинку. Очевидно, вона вже не перший раз служила лазаретом. Мене положили на лежанку, вистелену сіном та рядном, Пані полковникова впала на чаєві в обійми. Що це таке сталося, мужемій? Хто поранив усіх тих козаків? Стрільці московські, укупі зі шляхтою. Що ж тепер буде? Він поцілував її в голову і легенько звільнився. Не журися, жінко, усе якось обійдеться. Піди краще допоможи з пораненими, а зі мною все гаразд. Лікарі з допомогою челедників оглядали поранених. До мене підійшла сама пані Нечаєва. Де я спробував завести розмову? У безпеці, не хвилюйся, сказала мені вона, а сама розірвала мою сорочку, обмила рану теплою водою від крові. «О, як приємно! Ніби янгол доторкається до моєї пекучої рани!» «Скажіть, ясна пані, хто ви?» «Помовч, пане, тобі не можна говорити, бо рана від того кровоточить», – відповіла вона діловито, а сама мацала пальцями навколо моєї болячки. «Ребра в мене після нечаєвої шаблі вже зрослися». Тож вона вдруге промила рану, але вже горілкою, після того намастила якоюсь мазю, міцно перев'язала. Вже хотіла йти, коли я легенько взяв її за руку. Я буду молитися за вас, моя пані. Вона посміхнулася. Тут було досить слабке й тьмене світло, проте я зміг розгледіти її в роду, а вона була справді вродливою. Скоро всіх поранених обійшли, задули свічки і вийшли геть. Лежати було важко, душно. Перед усім було літо, спека, а тут ще на стіні висіла ікона. З неї Миколай чудотворець свердлив мене своїми очима так, ніби я вдерся в його володіння. Ось, ось зійде з образа і задушить. Я це ледве витримував, але вирішив стояти до кінця. А щоб Миколай відчепився, розказав йому віршика. «Миколаю, чудотворче, прошу тебе нині, допоможи гроші вкрасти з церковної скрині». І справді ніби трохи полегшало. По домі все ще шастали люди, чулися їхні кроки за дверима. Треба чекати, доки всі не заснуть. І я чекав. Хвилина здавалась мені годиною, але я набрався неба якого терпіння. Так пролежав десь дві години, тоді підвівся, вийшов зі світлиці. У сінях вдихнув свіжого нічного повітря. Стало ще краще. Спальню полковника знайшов досить швидко. Тут не було багато кімнат. Нечай спав, заклавши руки за голову. Пані полковникова притулилася на його грудях. Вона здригалася у вісні. Смерть батька боляче вдарила її, тому і сон був неспокійний. Я став над полковником, торкнувся його руки. Під час сну душа людини не так прив'язана до тіла, її вже не втримує розум, який зараз також спить. І саме зараз цю душу легше завербувати, увійшовши в сон. Я нашіптую чоловікові на вухо гріховні речі, але такі приємні, такі бажані, від яких ти завжди відмовляєшся, не можеш собі дозволити. Душа не відчуває страху. Страх спить разом із розумом. Душа як дитина. Ли не за всім, що їй здається приємним. Душа довірлива. Англи не можуть заборонити нам підбурювати душу людини на гріх. Ось і зараз вони літають табуном, спостерігаючи за моїми діями. Бог дає кожній людині вибір, кого слухатися. І все залежить тільки від тебе, наскільки сильний твій дух. Здорово, Іване! Привітався я, ставши перед його душею в образі покійного Хмельницького. «Батьку!» – зрадів Іван. Він сидів за столом у світлиці. «Помовчу, в мене дуже мало часу, Іване. Я завжди любив тебе як сина, та лихі люди попутали мій розум. Я відправив тебе і свою дитину в ту глушину, прирікши нас на розлуку, сам же обклався чужинцями, слухав їх усьому. «Пробач мені, не оцінив я тебе належно». «Та що ви, батько, я з радістю виконував усі ваші накази і готовий...» – я похитав головою. «Знаю, сину. Та досі я був сліпий, і лише тепер прозрів. Лише зараз я побачив, що люди, на яких я так поклався, плювати хотіли не мої заповіти». А кожен лише за себе дбає, щоб рід Хмельницького перевівся, а самим правити на Україні. Вони будуть крутити Юрком, моїм сином слабкодухом, як їм заманеться. На Україні ж потрібна сильна рука, ти маєш стати гетьманом. Маєш зберегти булаву для мого внука. Чуєш, що брід Хмельницьких залишився князювати на Україні? Моя кров мусить бути зверху. Інакше пропаде Україна. Розтягнуть. Поклянися. Нечай зморщився. Але я не знаю, що можу вдіяти. Старшини за ваше життя вибрали Юрка своїм гетьманом. Він ваша кровинка. Нечай натяку не зрозумів, Отже, до цього ніколи Про гетьманство для себе не думав. Це погано. Юрко не здалий гетьман. Він загубить булаву і славу козацьку І наш рід занапастить. Слабкість моя була в тому, Що на гетьмана його затвердив Із волі старшини. Він не те, що булави, Пернача полковницького втримати в своїх руках не зможе. А люди, що навколо нього, це люди, лише про себе думають. З'їдять бідного Юрка, як голодні вовки вовківівцю. Ти мусиш врятувати, мій рід, на тебе вся надія. Нечай важко дихав крізь сон. Але що я маю робити? Насамперед замрися з москалями, Виторгуй у них для себе привілеї та прихильність, а тоді з їх прихильністю та помічу йди на чигирин по булаву. Це було наче грім для молодого полковника. Батько, як же я її здам? Ви ж самі наказували. Наказував, бо тоді була така потреба. «На чорта нам та Білорусь, коли в нас і своєї землі вдосталь, ладу їй не можемо дати. Та віддавати просто так не годиться, от я й торгувався, ціну собі набивав. Тепер усе інакше. Мусиш залучитися підтримкою чужинців, щоб приструнити своїх. Інакше свої ж тебе за горло візьмуть. Таке життя».